Postulasagan, fymti kafli En maður nokkur, Ananías að nafni, seldi á samt saffýru konusinni eign og dró undan að verðinu með vitund konusinnar, en komið nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti Ananías, hví fyllti satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilugum anda og dróst undan að verði landstíns? Var landið ekki fitt meðan þú áttir það og var ekki andvirðið þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur guði. Þegar Ananías heyrði þetta, fjallan niður, gaf upp öndina og miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungu mennirnir stóðu upp og bjögu um hann, báru hann út og jörðuðu. Að linnum svo sem þrem stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið. Þá spurði Pétur hana. Segð mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði, já, fyrir þetta verð. Pétur mælti þá við hana. Hvernig gáttu þið komið ykkur saman um að storka anda drottins? Þú heyrir við dyrnar fótatak þeirra sem greftruðu mann þinn. Þeir munu bera þig út. Japskjótt fjall hún niður við fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana andaða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar. Og miklum ótta sló á allansöfnuðinn og alla sem heyrðu þetta. Fyrir hendur póstulanna gerðust mörg tákn og undur meðal fólksins. Allur söpnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salumons. Fólkið virti þá mikils en engin þorði að umgangast þá. Og enn fleiri karlar og konur trúðu á drottinn og bættust við söpnuðinn. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur ef verða mætti er Pétur gengi hjá að allt hent skuggin af honum fjalli á einhvert þeirra. Einni kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerusalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af órhinum öndum. Þeir læknuðust allir. Þá hófst ældipresturinn handa og sattu keðaflokkurinn sem fyldi honum. Fullir ofstækis letu þeir taka póstulana höndum og varpa í fangelsið. En engil drottins opnaði um nóttina dyr fangelsiðsins, leytti þá út og sagði Farið í helgidómin og flytið fólkinu öll þessi lífsins orð. Þeir hlýttu og fóru í dögun í helgidómin og kendu. Nú kom æðstipresturinn og hans menn, kölluðu saman ráðið, alla öldunga Ísraels og sendu þjóna til fangelsisins að sækja postulana. Þeir komu í fangelsið og fundu þá ekki, sneru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundum við að öllu tryggilega læst og varðmennirni stóðu fyrir dyrum, en er við lögum upp, fundum við engan inni. Þegar varðfóringi helgitómsins og að eðstuprestarnir heyrðu þetta, urðu þeir ráþróta og skildu ekki hvað var að gerast. En þá kom maður og bar þeim þessa frétt. Mennirnir sem þið settu í fangelsið standa í helgitóminum og eru að kenna fólkinu. Þá fór varðfóringir með þjónunum og sótti þá. Beittu þeir samt ekki hörku, því þeir óttuðust að fólki grýtti þá. Þegar þeir voru komni með þá, leittu þeir þá fram fyrir ráðið og æðstipresturinn tók að yfirheyra þá og sagði Við bönnuðum ykkur stranglega að kenna í þessu nafni og nú hafið þið fyllt Jérusalem með kenningu ykkar og viljið að blóð þessa manns bitni á okkur. En Pétur og hinnir póstularnir svöruðu Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Guð forfæðra vorra hefur uppvakið Jésú sem þið hengduð á tré og tókuð af lífi. Guð hefur hafið hann sér til hægri handar og gert hann að höfðingja og frelsara til að veita Ísrael aftur og fyrirgefningu syndasinna. Við erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, fylltust þeir bræði og hugðust deyða þá. Reist þá upp í ráðinu fari nokkur Gamaliel að nafni, kennari í lögmálinu vel metin af öllum. Hann bauð að mennirnir væru látnir fara út stundarkorn. Síðan sagði hann Ísraels menn, vel hvað þið gerir við þessa menn ekki alls fyrir löngu kom þefdags fram og þóttist vera eitthvað hann aðfyltust um 400 manns en hann var drepin og allir þeir sem fyltu honum tvístruðust og hurfu eftir hann kom fram jútas frá galileu á dögum skrásetningarinnar og sneri fólki til fylgjus við sig hann fór s líka og þeir dreifdust allir sem fyltu honum og nú segi ég ykkur Látti þessa menn eiga sig og sleppi þeim. Sé þetta ráð eða verk frá mönnum, verður það að yngu. En sé það frá guði, þá megni þi ekki að yfirbuga þá. Egi má það verða að þið berjist við sjálfan guð. Þeir fjallust á mál hans, kölluðu á póstulana, húð þá, bönnuðu þeim að tala í Jesu nafni og létu þá síðan lausa. Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna naps Jésu. Létu þeir eigi af að kenna dagferðn í helgidóminum og í heimahúsum og boða fagnaðar um að Jésús sé Kristur.